היפופוטאם! כי אני מתקלחת, מסבין את הרגל, מדוקס את ידיי, מתכתך את שיניים, דלי דלילי, דלי דלילי מה זה מדגדג אותי פה מתחת למים? אוי, זה אני דג זהב. דג זהב? מה אתה בולי? אני דג זהב. דני! דני, בוא תראה, יש פה בולי מטורף! לא גברת, אל תסתבכי איתי, אני חבר באיגוד הדגים מה, אתה עושה קסמים? אם תשחררי אותי, אני אתן לך כל משאלה שתבקשי. Mm, אני רוצה קצת שקט. כל הזמן קוראים לי דברים משונים באמבטיה. אני רוצה שזה יפסיק כבר. אין בעיה. יבואו. שלום. מי אתה? אני אלברט, אני שומר שלא יפריעו לך. אתה שומר? ככה אתה תמיד תמות ותסתכל עליי? תאמיני לגברת, אני לא נהנה מזה. אבל עשרים שקל לשעה, זה עבודה לחופש. וגם הדג משלם בזהב. טוב, תתחילי להשאיר כאילו כלום לא... לא קרה. כשאני מתקלקת, ניסבל את הריגל, רוקט את ידיים, ניסת את השיניים. שלום, אנחנו יצורים מהחלל, באנו לעשות כמה דימה, זך באמבטיה, שגם תהיה הדבר הכי נהדר שאי פעם קרה באמבטיה, ובכלל לכל ה... אלבר, תטפל בהם, אלבר. החוצה, החוצה, חבר'ה. לא היום, לא היום, פעם אחרת. לא לגעת בכלום, קחו את המחשבים שלכם, צאו עזוב אותי עם המחושים שלך, עזוב אותי עם המחושים, תלך, תוציא את עצמך. צאו, צאו החוצה, צאו החוצה מאחרים. תתפשטי. היפופוטם. תהיי נוספים, תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il